Правдиво зазначає по номері, що письменники пишуть твори, а укладачі словників беруть із цих творів слова, записують їх у картотеку, а потім переносять у словники. Додамо до цього, що укладачі словників беруть до певних слів, як ілюстрації, фрази не тільки з класиків і тих сучасних письменників, мова яких зразкова, а із тих, що їхній рукопис «Жодний редактор» Періодики не зважиться пустити до друку в натуральному вигляді, бездбайливої, мовно, стилістичної обробки, хоч і сам Пономарів та його колеги добре знають справжню ціну такому художньо-ілюстративному матеріалу. Поминаючи тут шкідливість цього останнього моменту в укладанні словників, передусім для самих письменників, мова яких – Іще недологою у Бога. Коли нерозважний автор, попавши зі своїми фразами старанно виправленими редакторськими руками, до словника, почувався вже майже класиком і переймався думкою, що йому нема чого працювати далі над мовою, зазначимо принагідно, що саме з таких сумнівних джерел випливали перекручені значення давніх українських слів, коли розташовувались біля селищ заводи, знаходилися в морях та океанах острови тощо. Тут само собою виникає питання, а хто і коли змушуючи чи змушує укладачів безоглядно тягти до словників усякий непотріб? Та працівники, що записують до картотеки слова, не збирачи утилю, яким байдуже, що збирати і як, аби збирати, а науковці, яким рекомендується не тільки добре знати основні лексичні, синтаксичні і фразеологічні норми тої мови, над якою вони працюють, а й визначатися чуттям мови, вміти елементарно розрізняти, що в тому чи іншому тексті є природне, органічне для мови, а що штучне або скальковане. Не можна, бо приглуховатому або й зовсім глухому доручати перевіряти нотний запис щойно проспіваної пісні. Чи можна собі уявити, щоб у російських академічних словниках поети з правильними словами, приміром нравиться, сомневаться стояло б навіть під рубрикою «рєдка» нравиться сумлєватся» Дарма, що на письмі, і уст можна в Росії натрапити і на таке. Чи можна припустити, щоб російський мовознавець не знав, наприклад, як треба правильно сказати по-російському «снімаю з себе відповідальність» чи «роздіваю з себе відповідальність»? А чому ж це допустимо в аналогічних випадках у нас? Чи не слід би товріші мовознавцій, вам ще до цього брати приклад у росіян і повчитися у них, як треба культурно поводитися з рідним словом. Чому би вам нарешті не наслідувати прикладу Грінченка у справі вкладання словників? Адже за його часів теж не бракувало словесного мотлуху чи полови. А тим часом Грінченко брав до свого словника, яким користувався і Ленін, і ми досі користуємося ним охоче, Далеко не все ще траплялось йому на похваті, але лише критично пересіяне і науково перевірене. Візьмімо, приміром, одіозне колись слово позаяк, ніби синонім до загальновживаних бо через те, що, тому що, без якого рідко хто обходився серед дореволюційних українських публіцистів та промовців. Чи є це штучне, непотрібне слово? в словнику. Ні, нема, як не знайдете там і багатьох інших подібних див, що могли проскочити, але не прижилися в живій мові народу. Кажу, це все не на зайвий докір нашим мовознавцям, а тому, що хочу, як письменник, знайти діловий контакт і взаєморозуміння в нашій спільній справі. Я частково обізнаний з матеріалами до нового двотомного російсько-українського словника. І саме це спонукує мене ворушити, старе.